Він до цього звик, а тут і в ньому щось розслабилося, і, відчувши хисткість у душі, аж розсердився на себе, і одним помахом змів з думки солодкаво-солоні слова і все видінні, і бажання розповісти. «А що?» – звісив він з лізешка босі ноги з загнутими вгору великими пальцями. «Може, підемо?» – «А подарунок запитала вона». Чув я колись давно таку побрехеньку. Бідний студент, путящий хлопець, утилющився в генеральську доньку. І вона трохи той закохалася в нього. І запросила на свій день народження. Сказала, що то дуже важливо. Мамінька, папінька, треба справити враженні. Студент бідний, але ж начитаний. Знає, що будуть там аристократи, офіцери, Даруватимуть усілякі штучки. А він що подарує? Ні, не вести йому під руку до танцю генеральську доньку. карбованець у нього в кишені. Отак, горюючи з нічев'я, забрів до крамниці. А там саме розбилася дорога кришталева ваза. Череп'я збирають. Він і каже, продайте череп'я за карбованиць. Йому й отдали. Він прийшов на бал, а як дарував вазу, впустив її, буцім не нарошне. Задзвенів кришталь, всі охнули. Ти що, всерйоз? здивувалася дружина. Бо знала, що від свого чоловіка можна чекати всього. А чого ж? не зморгнувши оком, відказав він. Їх же штук п'ять припруть отих люстр. Нащо тим тищенкам у їхню нору? хоч і на два поверхи стільки. Та ж ганьба! Ні, вже краще залишимося дома. Кіно сьогодні п'ята серія. Грек розсміявся, що жінка сприйняла всерйоз його байку, але спростовувати не став. Вона ж подумала, що, може, і справді їм сьогодні не варто йти в гості. Василь Федорович хоч, мов би, і заспокоївся, але хто знає, що в нього на серці. Там же чимало вип'ють. А він такий, що під важку руку. Ні, краще не йти. Кіно таке інтересне. Ну, дивися кіно, сховав він під ковдру ноги. Бо й те ще. Я забув тобі сказати, що той студент добряче осоромився. Усі гості довідалися, що він припер череп'я. Яким побитом? Продавець кожен шматок вази запакував окремо, а тоді вже всі разом. Він розгорнув журнал. «І твоя правда. Бо й день не закінчився. Ще щось і там станеться. Стеля впаде. Чи тищенчиха на голові макітру розіб'є. А ти знаєш ще кілька таких деньків, і я почну перекушувати гвіздя». У ць мить у пам'яті немов стемного виру випливло все. Бюро, власні слова в кінці – осудливий погляд ратушного, і кров прилила до серця. Не треба б так. Понесло проти хвилі, але пригадався виступ куниці, і він важко стиснув поверх ковдри кулаки. Ну і нехай. Чого маю пластатись? Він об мене ноги не витре, і спутінний зіб'є. Відчувши, що його знову зашмургає злість, відхитнувся думкою, побіг очима по куцих рядках статті, Ще погано розуміючи прочитане, Але рішуче, вимівши за береги пам'яті все, Що з ним сталося сьогодні. За кілька хвилин він уже уважно читав статтю Про машинне управління виробництвом. потом знову помітив, що не читає, Але не міг збагнути, про що думає. Думка текла немов сама по собі, заберегами цього дня усіх серйозних і дрібних подій вона немов продовжувала якусь іншу давню але дуже важливу мимоволі йому здалося буцім мимоволі погляд потягнувся до нижньої полиці книжкової шафи в головах а за ними рука і він дістав товстий зошит у сірій цупкий обкладинці Сюди записував плани, які збирався реалізувати не сьогодні, не завтра, перспективи не близькі, а на прийдешні дні, а також деякі свої спостереження над сучасним сільськогосподарським циклом і господарством. Найперше – агрономічні. Розгорнув зошит посередині на останньому записі. Довго не одважувався прочитати. Якесь Дивне сум'яття огорнуло грекову душу. Той запис, зроблений тільки вчора, він пам'ятав неясно, та й робив із якоїсь сумнівної спонуки. Здавалося, рука сама побігла по паперу і залишила оці нерівні рядки. Василю Федоровичу стало аж мовби ніяково. ніякого. Ох, подумав, і сміялися б його односельці, якби прочитали оце. Афроська, напевне, сказала б, «У голові в мого чоловіка зацвіло. Для записування тих дудмок є спеціально навчені грамотні вищої грамотою люди». А він провчився рік на юридичному факультеті, а закінчив сільськогосподарську академію. Та й те ще, написавши гибель усіляких довідок, звітів, доповідних, Хіба захочеш марнувати час і папір? Але собі наподив. Він почував якусь потребу висловити щось таке, що з якогось часу почало невиразно вимальовуватись у голові. Він не міг скласти йому точного, та що там точного, ніякого визначення. Але знову ж, хоч і не чітко, але почував, що воно основне в його житті. Коли він запитав себе, чи для цього жив, то трохи не розсміявся. Ні, він жив для поля.